A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din râd mare împărătește o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor bolți ia pasul și-l îndreaptă lângă fereastră unde în colț luceafărul așteaptă. Privea în zare cum pe măr răsare și străluce. El mișcătoare de cărări cu răbii negre duce, îl vede azi, îl vede mâine, astfel dorința e gata. El iar privind de săptămâni ca cade dragă fata, cum ia pe coate și răzămavesând la ei întâmple, de dorul lui și inima și sufletul îi se împle și cât de viu s-a prind el în orice care sară spre umbra negrului castel când ea o să-i apară. Și pas cu pas, pe urma ei alunecă când o daie, sunt cu scântei o mreajă de văpaie. Și când în pat se drept drept copila să se culce, I-atinge mâinile pe piept îi închide geana dulce. Și din oglindă lumeniș pe trupul se revarsă, Pe ochii mari bătând închiși, pe fața ei întarsă. Ea îl privea cu un surâs, el tremura în oglindă, Căci urma adânc în vis de suflet să se prindă.